Обчислювач норма мав рацію, тихо промовив Харлан. Твісел різко обернувся. «Що ти сказав?» Проект провалився. Коло не замкнене. В голові у Харлана почало прояснюватися. «Що ти верзеш?» Старечі твіселові руки з несподіваною силою вп'ялися Харлану в плечі. «Ти занедужав, мій хлопчику, перевтомився?» «Ні, я не хворий. Мені все остогидло». «Ви, я, але я не хворий. Ось часометр, подивіться самі». «Часометр?» Тоненька стрілка приладу зупинилася в правому кутку шкали біля поділки 27-го сторіччя. «Що тут сталося?» – радісний вираз умить зійшов із двіселового обличчя. Натомість проступив страх. Харлан уже цілком опанував себе. Я розплавив запобіжний механізм і вивільнив важіль управління. Як це тобі вдалося? У мене був випромінювач. Я розібрав його, видобув з нього мікрореактор, що правив там за джерело живлення, і скористався ним як автогенним різаком. Його вистачило на один спалах, та цього було досить. Ось що від нього залишилося. Харлан пхнув ногою кубку металевих уламків, що валялися в кутку. Твісел і досі не міг повірити у те, що сталося. «У двадцять сьоми? -е? Ти хочеш сказати, що Купер потрапив у двадцять сьоми -е сторіччя?» «Я не знаю, куди він потрапив», – байдужим тоном відповів Харлан. «Спочатку я перевів Важілю низ, далеко за двадцять четверте, не знаю куди. Я не подивився. Потім переставив трохи назад і також не подивився». Твісел із жахом утупився в Харлана. Його обличчя зблідло й прибрало нездорового землистого відтінку. Губи тремтіли. Уявлення не маю. Де зараз купер. вів далі Харлан. Він загубився у первісних сторічях. Коло розірвано. Розплавивши запобіжник, я думав, що все скінчиться в нульову мить. Але це не серйозно, доведеться чекати. Настане така мить у біочасі, коли Купер зрозуміє, що потрапив не в те сторіччя, коли він зробить щось таке, що суперечитиме мемуарам, коли він...» Харлан урвав фразу і засміявся хрипким силованим сміхом. «А хіба не однаково?» «Все це тільки відстрочка, поки Купер остаточно розірве коло, здійснивши якусь непоправну помилку. І вже не зупиниш його? Хвилини, години, дні? Хіба не однаково?» Коли відстрочка закінчиться, вічність припинить своє існування. Ви чуєте мене? Це буде кінець вічності.